ומעט יום. בתנ"ך התיבה, בחודש השביעי, בשבע עשר יום לחודש, על הרי עררת. והמים היו הלוך וחסור עד החודש העשירי. בעשירי, באחד לחודש, נראו ראשי ההרים. ויהי מקץ ארבעים יום. ויפתח נח את חלון התיבה אשר עשה. וישלח את העורב. ויצא יצוב השוב עד יבושת המים מעל הארץ. וישלח את היונה מאיתו, לראות הכל הוא המים מעל פני האדמה. ולא מצאה היונה מנוח לכף רגלה, ותשוב אליו אל התיבה, כי מים על פני כל הארץ. וישלח ידו ויקחיה, ויבא אותה אליו, אל התיבה. ויחל עוד שבעת ימים אחרים, ויוסף שלח את היונה מן התיבה. ותבוא אליו היונה לעת ערב, והנה עלי זית טרף בפיה. וידע נוח, כי כלו המים מעל הארץ. וייחל עוד שבעת ימים אחרים, וישלח את היונה, ולא יספה שוב אליו עוד. ויהי באחת ושש מאות שנה, בראשון באחד לחודש, חרבו המים מעל הארץ. ויסר נח את מכסה התיבה, וירא, והנה חרבו פני האדמה. ובחודש השני, בשבעה ועשרים יום לחודש, יבשה הארץ. וידבר אלוהים אל נח לאמור, צא מן התיבה, אתה ואשתך ובניך ונשי בניך איתך. כל החיה אשר היא איתך מכל בשר, בעוף ובבהמה, ובכל הרמס הרומס על הארץ, הייצא איתך. ושרצו בארץ, ופרו ורבו על הארץ. ויצא נוח, ובניו ואשתו ונשי בניו איתו. כל החיה, כל הרמס וכל העוף, כל רומס על הארץ, למשפחותיהם, יצאו מן התיבה. ויבנוח מזבח לאדוני, ויקח מכל הבהמה הטהורה, ומכל העוף הטהור, ויעל עולות במזבח. וירח אדוני את ריח הניחוח, ויאמר אדוני אל לבו, לא אוסיף לקלל עוד את האדמה בעבור האדם. כי יצר לב האדם רע מנעוריו, ולא אוסיף עוד להכות את כל חי כאשר עשיתי. עוד כל ימי הארץ, זרע וקציר, וקור וחום, וקיץ וחורף, ויום ולילה, לא ישבתו.